Oh <laughs> studie wat handel oor die boek Vesalms, soos aan ons gelever heer Dominique Gustave Opperman van die gereformeerde kerk. as beweging in die geskiednis, nie net van hierdie troonbestuiging nie, maar van die Heere Jesus Christus, wat sy uitverkoornis uit hierdie sondige wereld uithaal, uit die wereld uithaal waar hulle in slavernij geknel is en met hulle saam is op pad na een hemelse heerlijkheid. Psalm 47 Kom ons bid sal Gennadige God Die woord Daal neer soos die reen op die aarde En het sal nie na u toe leeg terugkeer nie, maar Dit sal vrug lewe soos u dit bepaal het En so bid ons dan vir die vrug van die woord vandag dat daar by ons harte vrugbare, ontvankelike grond sal wees dat ons dier die Heilige Gees in staat sal wees om vrug te lever op dit wat ons gehoor het. Mag ons bemoedig word, mag ons versterk word en mag ons een visie hee van onse Heere Jesus Christus en alse heerlikheid en majesteit aan die rechterhand van die vaderlijke troon. Ons vraag jy, mense Vader, dat jy ons ook sal laat deel in die blijdskap wat ons hier lees, dat het nie net die blijdskap is van een geloofsgemeenskap jare en jare gelede nie, maar ook ons blijdskap in Onder ons omstandighede ook hier vandag Genadige God En dan kan ons maar net vraag dat Die Onse Vader Die Bede wat ons daar leer Laat die Koninkryk kom Laat dit in vervulling sal gaan In die Heilige Naam van ons Heere Jesus Christus Amen Let my seal 47 Voor die musiek van die kinders van Korach Huppesalm Alle volke, klap met die hande Juig tot eer van God met die stem van gejubel Want die here die allerhoogste is gedig Een groot koning oor die jylle aarde Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jacob wat hy lief het. God vaar op met gejuig, die Heere met bassein getlank, besalm sing tot eer van God, besalm sing, besalm sing tot eer van onze koning, besalm sing, want God is koning van die hele aarde, besalm sing met die onderwijsing, God regeer oor die nasies, God sit op sy heilige troon. Die edeles van die volke het vergader, een volk van die God van Abraham, want aan God behoor die skulde van die aarde. Hoog verhewe is hy. Hy te die so ons God te vrees skoon ding te weer van u oor sendan gebeend blach boek vir die lewens se so ons het in Psalm 46 die vorige psalme met ons die oproep daar gehoor, kom aanskou die dade van die here wat verskrikkelike dinge oor die aarde bring, wat die oorloe laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stik en slaan, die strijd met vier verbrand laat staan en weet dat ek God is ek sal hoog wees onder die nasies hoog op die aarde so in Salom 47 is dan een voortsetting van hier die gedachte. Gedachte dat die Heere Jesus Christus, dat die here van die Leerskare, dat hy die vrede fors is oor die aarde. Dat hy vrede afdoen. Dat hy al sy vijande en al ons vijande, dat hy hulle onderwerp. So God vaar op met gejuig, waarheen? Hy vaar op, hy vaar op na sy troonbestuiging toe soos die koning wat inderdaad een groot oorwinning behaal het soos dit om betaam om te doen is om sy hoe verhewe posiesie om dit in te neem En ons lees daar die gedachte dwars dier die skrif Ons lees in Matthies 28 Voor die Heer Jesus Christus Himmelvaart oor ons dat hy vir sy disciples sê aan my is gegeen alle mag alle mag in die Himmel en op die aarde. Maar dit kom al vroer die gedachte, dit kom al dat die gedachte dat God dier die Heere Jesus Christus dat hy koning is dat sy gezag sal geld dat hy met sy reddende rechterhand sy volk sal verlos en dat daar die verlossing deel is van dit wat hy uh, saam het omneem wanneer hy sy troon sal bestuig. En Exodus 15 na die uittog uit uh, Egypteland wanneer ons die lied van Mooses daar langs die rooi see hoor dan lees ons daar so Ie het dier Ie gins die volk gelei wat Ie verlos het Ie het hulle dier Ie kracht na Ie heilige woning gevoer So daar is een beweging in die geskiednis nie net van hierdie troonbestuiging nie maar van die Heere Jesus Christus wat sy uitverkoren is uit hierdie sondige wereld uithaal uit die wereld uithaal waar hulle in slavernij geknel is en met hulle saam is op pad na een jemelse heerlijkheid. In die geval van Mooses was dit die beloofde land. Maar wanneer ons nou later in die skrif kom by die Nieuwe Testament en ons leer daarvan die oorwinning wat die Heere Jesus Christus in die kruis behaal het en ons sien die gevolge daarvan, uh, dan kom ons onder die indruk van die geweldige omvang van Godse reddende rechte hand, dier die Heere Jesus Christus, dier die Heere Jesus Christus, wat alle mag ontvang het. En dan, in die begin van die psalm word, alle volke nou opgeroep, om hierover te juig. Die volke, die nasies, die nasies wat in opstand was, in, in, in uh, psalm 2, hulle uh, is nou, onder bedwang gebring. Hulle is nou tot bedaring gebring. Die volke, die mense van die wereld, die individuele volke, hulle ontvang die evangelie, hulle hoor die goeie nies, en hulle word deel van hier die heil, en hulle is saam met Godse kinders, bly oor die uitkomst daarvan klap met die handen, juig tot eer van God, met die stem van gejewel, want die Heere, die allerhoogste is gedig. En dit is nou ook weer, uh, een gedachte wat ons uh, telkens in die skrif optel, ons al reeds in die psalms gehoor, dat die berg Sion, met die stad Jerusalem daarop, dat dit die hoogste vesting is van God op aarde, maar nie net dit nie, die God, van Jerusalem is aan ook die allerhoogste en hy is gedig hy is een groot koning oor die jylle aarde hy bring volke onder ons met ander woorde, het is nie net dat hy hulle onderwerp het aan homself nie, maar hy het hulle ook onderwerp aan sy gunsvolk, aan sy ginsgenote uh, ons lees in 1 Korintheer 6 skryf die apostel Paulus, weet jylle nie, dat die heiliges die wereld sal oordeel nie. En as die wereld dier jylle geoordeel word, is jylle dan onbevoeg vir die geringste rechtszaak. Hy verwys daar na die onderlinge twiste wat daar tussen broeders is. En hy gee jylle net so oomlik gee vir jylle godelike perspektief oor hoe wonderlik God hulle toebedeel het. Hy bring volke onder ons voete uh, en onder ons. En uh, die, die selfde gedachte wat ons tot disver ook gekry het in die ander psalms is dat, dat die Heere hierdie dinge vir ons doen. Nie net doen hy dit vir sy eie eer en, en vir sy die heiligheid van sy naam nie, maar ook vir ons. Uh, vir ons wat hy dit noem in vers 5. Die trots van Jacob, wat hy liefhet. het. Nou weet ons, uh, dat Jacob nie altyd, en dat Israel nie altyd so'n voorbeeldige volk was nie. Maar in die, die verheerlikte Jacob, in die verheerlikte Israel, is die trots van die Heere, en hy het hulle lief, en hy het vir hulle een erfdeel, het hy uitgekies. Uh, 1 Petrus, 1 Uh, skryf die apostel daar so hy sê ons het een onvergankelike en een onbesmette en een onverwelkelike erfenis wat in die jimmel bewaar is vir ons het word in die kracht van God bewaar en het is gereed om geopenbaar te word in die laaste tyd en dan sê hy daarin verjeug jylle heel al word jylle nou a kort tykie beproef onder allerhande beproevinge. So, a erfdeel wat a, daar vir ons bewaar word. Ons nou reeds in Pesalm 16 gehoor dat David skryf, my erfdeel die meedsnoer het vir my op lieflike plekke gevallen, my, my erfdeel is vir my mooi. En nou weer die herhaling, in vers 6, God vaar op met gejuig met was zijn geklank. God is bezig om op te stuig uh, na die hemel. God is bezig om sy, sy plek in te neem aan die vader, sy rechterhand daar waar hy sy uh, koninklijke macht sal beoefen en daar waar hy die rest van sy, uh, van sy onderdane saam met om sal bijeenbring om een dag saam met om te regeer. Pesalm sing tot eer van God. Pesalm sing vers 7, 1, 2, 3, 4 keer en dan in vers 8 weer pesalm sing. Hoe belangrijk is dit nie dat ons Godse liedere moet ken, dat ons in staat moet wees om Godse pesalms te sing nie. Dit kan nie genoeg beklemtoon word nie en dan soos ons dan ook elders lees, in die Nieuwe Testament, gaan die psalmsang dan ook uh, gepaard met onderwijsing. Wanneer daar psalms gesing word, dan word daar werkelijk onderwijs gegee ter selertijd. Dan leer ons inderdaad die dinge van God. Dit is nie liedjes wat mense uitgedink het nie, dit is die liedere wat God vir sy, vir sy kerk gegee het. Uh, en en Ons, ons kom onder die indruk hierso, dat die, die apostel Paulus hierdie soort van gedagterichting, dat hy dit voor hom gestel het, toe hy sy brief van die kolossense geskryf, daar in die derde hoofstuk, waar die volk opgeroep word, om hemelse dinge te bedink, om te be die posiesie wat hulle verlosser ingeneem het, om die posiesie voor oor te hou. In Colossense 3 skryf die apostel Paulus, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is. Waar? Aan die rechterhand van God. Bedink die dinge wat daarboe is en nie wat op aarde is nie. En dan volgt die gedachte weer, wat ons nou so pas bespreek het in Colossense 3. Laat die woord van Christus reiklik in julle woonde, is in die selfde hoofstuk, in alle weis, weisheid. Leer en vermaan mekaar met besalms en lofgesange en geestelike liedere terloops. Daar is alles besalms wat na verwees word as een mens kyk na die opskrifte in die Griekse vertaling van die Oud Testament. Leer en vermaan mekaar met besalms en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Heere. Het is toch snaags dat die mens so uh, vermaan en so aangemoedig moet word om dit te doen wat so voor die hand liggend is. Om die Heere sy lof te besing en om mekaar te onderrig en te bemoedig uit die skat van die psalms. In vers 8 word het herhaal, hy is nou koning van die hele aarde en ek denk dit is in een sekere sin uh, die betekenis van hierdie psalm. Uh, en, uh, hy is nie net die God van Abraham nie, hy is nie net bezig met die trots van Jacob nie, hy het een visie wat die hele aarde Uh, gaan bereik en wat die hele aarde gaan insluit. Nou, met die jimmelvaart van die Heere Jesus Christus sien ons inderdaad daar die visie begin ontvouw die Heere Jesus gee aan sy volgelinge gee hy die bevel dat hulle die koninkryk van God, die goeie nies, moet uitdra en het moet uitgedra word van Jerusalem af tot Judea, tot Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En net daarna volg die uitstorting van die Heilige Gees en wanneer die Heilige Gees uitgestort word, dan ontvang daar die eerste gemeente, ontvang daar die gave om in verskillende tale, met ander woorde, aan al die volke van die wereld Christus' koningskap in sy koninkryk te verkondig. Hy is koning van die hele aarde. God regeer oor die nasies, uh, soos ons nou genoem het, dit wat in, in uh, Psalm 2 nog gestel word as, a, as, a, as, a, as, a, as a, iets wat aan die gang is dwars die, die wereld, dit het nou tot rustig gekom en daar so baie tekste in openbaring, in openbaring 4, openbaring 5 openbaring 7, openbaring 6 Uh, Opembaring 19 Christus wat uh, as oorwinnaar oor die aarde uh, sy gerechtigheid uitoefen, uh, die Heere regeer nou oor die nasies. Die edeles van die volke het vergader, soos ons op, op hele paar ander plekke leer Ook in psalm 68 sal het staan, die edeles van die volke het vergader en amal kom om eer te betoon aan die koning. En hy het een volk, die volk van die God van Abraham het hy nou vergader. Nou hy sal onthou, daar in Genesis 12, toe Abraham geroep is, geroep is tot uh, die diens wat hy aan die Heere sou verrig, geroep is uit sy mense uit, dan word daar vir Abram gesê in vers 2 van hoofdstuk 12, word daar vir hom gesê dat hy tot een seen sal wees, dat hy tot een seen sal wees vir al die nasies. In Genesis 12, ek sal jou een groot nasie maak en jou seen en jou naam so, so groot maak, dat jy een seen sal wees. Die here sal, sal vir Abrams seen en in hom sal al die geslachte van die aarde geseen word. En dan sluit besalm 47 af, om weer eens te onderstreep dat hy die koning van die hele aarde is, dat hy hoog verhewe is, dat daar nie een aardig, enige ander God is, wat met onse Heere Jesus Christus vergelyk nie. Jy God volke, jy hand klap en betuig voor die Heerdeel vreigwees in God verheug sy hom lof en kruis op want boe wat lief hee alle hoogs en hier God die Heer. Samse tot God sier weet dat hy regeer, hy het opgegaan koning is hy daar, wanneer hy den om vols en volke kom. om ons God se dan gebeur glad luister na bybelstudie wat handel oor die besalms, soos aan ons geleverd dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien jy belangstel in nog preek of bybelstudies, besoek hulle geris by woorde uit sy woning op hulle youtube kanaal of hulle facebook plat en dit is ook woorde uit sy woning. As u op enige ander navra uh, het, kan jy geris verdoem in die opperman kontak by 083 650 2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083 650 2186. and mood of the fervent call